مطلبی اوننا ویشتلی خان پایا خوزی را غردو کانم آجاز و نخل من قائد لکا تنید قجرو سروخ کلیش فاکی فکان اذابی اونجو سرم دی زمان عذاب چزی و قام تبا کن آسرم دی دمکی زمانی چزی چال دمکی و رکن ابی سبنش منکون و سلاللہ و امارد اما عبادتو اعوذ باللہ و شیخان و رحمه و دانسو تا یادیم دا سورت دا سرم دا شورو شوو چه قیامت نزدیره اتا دا قیامت علامی رالی یاو پا علامو کدارا چه خلیس پا امید وزا یکلا لحضور پا معجزه کی خدا پا ودی عابو دا یادولو دا پا چه قیامت برمیعشنو نگونه ما پا دنیا کن پا دیرو قومون تاعمتون را اوز تیری چه چه دا پیغمدانا خبرنا دا مانالی اگا مشروع وغطع دا نکه کومه عادت کومې سننه کومې کومې ماشران غوښنه خلک نه نه نه په سنگت ماکو دغه ول کړی چې په دنیا کې په قوم که متره راستي شنه فړت کنه هستی نه فړت په دنیا کې آخرت ته روان ده په دغه ځونه لاستا سنوي چې ته د ما کې کافهان د ما کې کافهان نه لا دې چې فکر خو نه یاد مېږي ته زه ستاسو سره یو ځل پېتش کېته ده ما یو په نسو موافعه یو ده شي د مسلک ما دا دغه څه نومه په بالله من شي په وذین کله من مذا انکار کلو قوم سمود دا پی هم با آمه با یو که عمبرنا انکار کولا و خبرنا مانال دا دا کولو ممنون رید قوم صالح علیه سلام علیه سلام علیه مرتوه داس ماریت انکارکو فقالو سیلی پا انکارکو ابشعن منا واحنا یو انسان زمونتشا او یو کزان لک مطبئو دتسبو یوه زمو دمو پسند او زان مر سمو کاران قابومان د شان ملي من دمو پسند اوه او کوم علاکان ابراهیم او محمد و زمو دمو پسند ز ما چې دنیا ته ځه ځلان او اثر نشتا نور ترانه پاکستان او سر او زارستان او قرسستان باندې نشتا نشم نشتا ا <سؤال> بشن ان ان سن چې زمو پښند دی هغه د منځه یو څه نته دی د تاسو مزو من خو بده وکي تاسو ته د عمره او والدکی bale و موږ په تاسو زو سواله له وروته او من خو بده او د سخل په داسې عليه نن به اغه راځي غل د پټک یته سره ته نن زم کی موږ بل کېږي ثنين بل هه کان دال 10 دا درو جن دي د ماشکې نشا داوند د ماشکې دا چې د قوم مشري ځنه د حاصل دا کي هم دا وې کړي نه چیرې خلا کراپسه اون شي زمامونږ دی دا وې چې لسه فعال دي موبایل کې نام اچک دا یو درو جن دي متکبره لې کوي او لې صاحب طول زمان لري تاسو چا دې د خپل ته مننه تعلق خو چې مالي مله بشو ور سلام او ورته پټاله وی موږ کاندو به ماشه چې څو کې دروژن متقدس د دې دې دروژن پدین چې په هم پر سره واده کوله کومه جزای داسه ناشنه معجزه ورستل دنګوري مقصد وي دا هغه ځکه مخامخ چې ده بزین بلار به او خروزي او نهاتې دو سره بچي روري هلو وانتایمنو سالم علیہ السلام قدر اوئی قدر اوئی قرار رویٹی رکھا اوکی بس امگاٹی تا اشاراں کچھ اشاراں کابلار بوکتے ہوئے تھا اور آوکی دو سر اللہنگا شاہ علیہ السلام ارتے گردار خدرت مہا این باوجود ہی تکلیف مراسا ہے یو کنی یا قام یو د عبوده بیو یو رستاسو داسه ناشنو خوشی عبا دی نور سارو لیده من دی بیوار او داسه ناشنو خوشی غرانگا بیکوی تخکتا کتولا بیوچکن بیو بزنگل تتزابه چی بار پسید که کم زنگل که با داسه نور سارویو خانه ووانده نوار یو طرف تا خود درو جنسا بیدشو معجزه بونتہ کو پونټک محمد دین دین د اوسپور پر طوارق دا سچمه کې یو بدمنشن کټه کوم زمونږ یی سارین ټول دیموکراطي دا ساري نو مودا بدته روان به شرایط شو وصوله غات دغه ته خپل وخت ته کړی ته د پارتي روانه پدېسته ساري را چټه نن ده چې موږ کنه عايش د چیل لا ونه څو نو سوره ټتمی نه عذاب ده الرحمن نواس نو عذاب به نه وخديوه ديك عشان هوي ألقي الزكر عليه من بيننا فوحي بتها زمن تطول قوم كي نوش عتنازي بترازي كذاب فلا اسمي لكي كداب قلت بلو كذابا أشيء داد روجن بمتكبه خديوه سيالة موها قدن زردك معلومه بشيورت صالة صالة لما مستقبل غزمان بے شک یو ګټو شو را دا دې دلیل کې خزانه مستانه نه ښکارشي خلکانه نیوز ګیټ شو چې پیټا د او کونسل خزانه نه ځبېځه او یو په اسره دې د دې ګټې د مستانه او افسورونو شریعت دا ورسټو د دې لې څورته ها رسول <سؤال> دې په نه چا غزر کوم او خدای مو مخاطل <سؤال> نو دا څنګه باندې فیلی کنه دوی دلته اجازه نه مو ځپین نو ښه دی چې اعلان مسعر لا ور د تطبیق صداعراسین کې وخت راکنه تاسو د دنیا کې مرتخده په ومله سعلانونه نه من <مانل> الکضاب الاشر چسو تبا بزن متقبل و ها دیهم اے پیغمدا خبائتا لی داخل میانز کی خبراشو تدوی خبار کا چیاغ ان سرگان لکھا اینو ها مرسلنا کا نورا لیوگود و جید فرمائش متابق اوخا فتنة اللهم یا امتحان بیتا جید شجید اوخی دیدی اوخی سرسی و سلوکی زی کدارا قدرتی او نخوی دا دیبا ایزدتا ہے اینا مرسلن ناقا مورا لیگوخا یا معجزد پی هم با فکنتا اللہ دا دید پارا امتحان لی خرطا قبهم تخیال ساتا دیدی فیال کوا واس او سمر کوا دیدی پا ما امیلت دا, دا ختم پی دا خبر کدید عنا الماء قسمة بينها شهدود تقسيم جديد و دوخي فميزك كل شرب مختضر هر وارت بختل خلق رازي لتشعر كم هو هر مقرر شدي باغيت رازي مدوخي باية جديد و دلوار ربنا حبرك دي الماء قسمة بينها شهدود دي فميزك تقسيم شه كل شرب مختضر مره واه په فلسفه راځي موږ چې لري کډین فنانا د وسونو به هم راوی باندې يعني هغه دظم ماشي چې هغه ته انده وبل نو موراکو په جاردې او پرېتا نو اوس په تخنول غار انطاته لپاره ولاس کې ټولې ته هغه ځمکې کې وروه انا ويبلغ الاشنا فتع فلا سكر و برته ف ف ويبلغ الاشنا مسلمي كيف كان من زمان و نزار زمان بعذاب طي سينهار ملوي و زمان دم كي ان ارسلنا عليهم سيحه واحده و و شهر يبي له سلام يوم شهروا دغه ته ژره پره تا نور لګې ګلته دی او چې ما چې یو اسمان غوږ کښې یو قرق سره راغور خلک وی کوي کدا کلاک لټسی او دونه دښلې کونه څل منځه ومنستو په دغه جوړې چې فلک موږ لري په تاواد کړه نو د خدای د ملایکه د بسنګ وإن ارسم عليهم مساحه ما من دوله لا تجيء وجاء فكانوا تحشيم المقتذر ديشطشن دشبول دلفي شبونتينا بده يكونوا سيرنوا على ده ده دهبانه ده بنو طوله يرته وهي نوعا عرب كده واجدين ما طلعوا عرب سواد عرب ومحاوله صبرته شقولي سطيني لبن امراته طرفت كلامه نو تام هغه د عربي د لوري د کورونو دا دا د عربي باندې اوکي او کلی ما ورته ما باندې په پورتل حزانه پدلت اردو کلی ورته ما ور شپو شپو توタニ بده کیدې چې له ور دننه کیدې ورې ور بانکي دیمه سپيدي شي ورلې شرمخانی په دې عربي کې شرمخ او د ښاری شریکتي وکړل خل فزاعه محترم لا کاشکول جوسو داسې شو نو خل شو دي که هاشم المحترم پښان د چفاسیوی د لسیوی چوراسیوی ما سپور سپور چې جوړه شو د پاپوزاوي ګورني ريز مريشي دا که مشو فکې نشوږي تنحین المحتجز بسان د شپه شورا پلیسيون بل پلیسيون نه د پلیسي هغه بل پلیسي وسويبلی دا بیان مې قرآن کې ودا ولا خدای يسر ما سان کې له قرآن شریف له ذکر د ریاست ده په دې خاص لګېه د هم د ذکر سې موږ ټول چې دا دېنه برتګ اوخلي تا کانونه ټول یو نن ټینګه سره وګورم ته په اشاره کې کومه معلومه ولوتل ولږه په مننه چې هغه زره مزديو ګټه معلومه امکان لري قوم د نوتن د په نن باندې راځي ننونه ولته سلامونه مفادونه یې ییزه اننا ارسلنا عليهم فاصموا من طاعله جنا خوشن کړه په وی کان روان زارونکه کان الا على الوت بعب خنندان دوت کانه توریجله کله توریجله به تکلیف دي چت سره کلاسې علاوه مخ نه جنا به صحه د خنندان دوت نه دیکشن مسلمانان و مسلمان نن دینه به صحه گیم بځکو سره وختل اجازه اوسه اندته او کومه وې سره وخت دی باند پچو بس خوځه ته موږ راشمت خوځه دغه څه بریزې کو دی باندې مکن ریډه بیا واپس کی ته در دا ما پویې سانګا جزاه دې کنه زیمه شيکم دا عنج احكولي بدلور قوم انجا شكر قومكو لا دا شكر فزار باندقانه دي لف منيك بدلور او ربولو سرع مستالكو ولاخد انزرهم بطشطنا موت الاسلام يارولو دا اختلقان دا حمليو دا جرف زمنا ايجورو دا نو يا ريجئ ولاخد انزرهم بيشك دا يارولو تلقان بطشطنا دا جرف فطال به النظر دي شکوک ته دغه راځه دي یی راځه په څکل دی بلکې سچینه په ونه خضرا وظفه ده فيه وی مستل ددن ده په طبخه او ملائکه دغه راغله د ظلمه لکانو فاستوا په شکل القومي جكبرشن تقديهاله كتل اور حوالے دليه زرمه مباحثه نوازنم استانه موسره هر دغه در متفقش ته د عمله پنځه تر یوته فهو يقول رجزاء عزام باركم ورطهين هم ملائكين ذي قبلوه تلعي سلامتو يترغم الله ودا بصار وفتي طبعكو ديه يصار كله لهم عريق ورطهين انه زيه بخير ديه تعت وقت رقوكي توزق توزق بشبيش بيوزق من الله ذي وراه التفت منك ما عدنا إلا امراتك إنه وسيبها ما وصابه من نماعدة من الصبع أليس الصبع بحرين باکولی نو باسته دیوه من بید نگا چه صور رو دا پراندشه پا محا او او دیوه خده پرده کلی بجبریل اللی سلام پر واسطه و جبه ده او دیوه را نزکره پول عبادی نفده نیوه نقدره ودوه مطالبه اکلا غستان اکلا دیوه بلوته علیه سلام ناندهی فی ادهی ودا ملمانه ده نونجا راكا نوخده وي فطمسنا عينا ها مولان ديك لسترجي ده دي وره ملايكي خدا بوداقان باش كلام راك ليشه نوخده اغدا عذابه اصباب جمعي نزلميه لكان حستا مولان ديك لسترجي مونجا ده دي نوخده وي فزوك نو عذابه اي نساء اوسا كيه الزماه ده عذابه او دمكه ده الستيانه كده او دي لابتا ولا كنت صبحهم صباحه تديعه ذكرى صار وقتي عذاب مستقر يفعي منها يا محكم ثابت عذاب وقتي. صار وقتي هذا قانون يريدك قرقت صبحهم بكره صار وقتي كرايا صار وقتي كاعلان بتقديرا عذاب مستقر وعذاب فزو کو اس کي از دمر آزاد او دغه بزله ته یاد کړی دکانې دستر ګړم دی دا غذاب دکان ورول صدا غذاب کړی په مکه کې سره قرآن لېشه څنګه څېدې قرآن لزکر معذره او نسياته او د پایو ته په ځانې مبدکه سوچ څه چې